Гадання на звіздах Погода вгадувалася рівно на місяць вперед, на кожний божий день, і то була напродива проста наука, що здебільшого її притамане складним і важливим речам. Денна погода зароджується вночі, тому одну ніч щомісяця належало не спати, хіба що передрімати, як заєць під кущем. За відлік бралося перше католицьке Різдво 25 грудня. Виходили у дзвінку темінь, мороз нараз брав у шорсткій жмені їхнє обличчя, спали засинені місяцем гори, їх згорблений під кожухом снігу ялинник, нискнули під оборогом пси. Лише ріка щось гомоніла у бледнілому камінню, клацала зубами крихи. Вуйко Тимко писав пальцем по небові, водячи нігтем від звізди до звізди. Ось чумацький віз закушпелило ясним порохом на чисту морозну годину. А нижче серпанок сивого туманцю. Через два дні ляжуть пластом мокрі сніги. Вутиною поснувало місяць. Через тиждень розгуляється віхола, замете дороги. Далі Тимко устромляв палицю сніг, прикладав до чола, угадував градус. Тоді ловив ним вітер, визначав з якого боку й яких чекати хмар. Кожна дрібничка щось відкривала йому, відгортала завісу в завтрашню і позавтрашню днину. І сова, що схлипнула по-жіночому, і рипіння ясеня, і густота тіні від обтяжілих крон сосон, і сухість моху в шпарах стін, і легкий посів сніжку зі стріхи їм на голови, і навіть порухи шашеля в старій цямрині. «А не більше!» – розповідала ріка. «Чуєш, як сипле склов на перекаті?» Порвали теплими клубочками в синій студені тимкові слова. Чуєш, як підтягує берег, як зварює льодом плесо. Чуєш, як крепчуть вільхи з обмороженими прикоренками. А чуєш, як залопотіла зграя пструїв коло зрячого каменя. Там тепліші вирви, там більше поживи коло старих пнів. Ніч длилася на чотири частки. Чотири рази до ранку виходили вони з теплого хліва і вивідували, що нового їм шепче природа. Кожен новий вихід провіщав погоду нового тижня. Ніч, сувора, сторожка, єрська ніч, віддавала свої чари прийдешнім дням. У тривожній тиші суворих гір учувалася чиясь присутність. Здавалося, що хтось невидимий причаївся вгорі і пильно спостерігає за ними. Може, той і диктував Тимкові ті приховані від інших знання.